Második fejezet 1878 Berta a tükörképét szemlélte a folyosó ablaktábláján, amely a hátsó udvarra nézett, a disznókra, a kis pékségre és az árnyékszékre. Az olajlámpa fényében lassan lefelé görbítette a szája sarkát, hogy megnézze, ez felnőtt módon szigorúvá teszie arcát,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 Pénztet félre, hogy kölcsönt vehessen fel, és saját lakást vásárolhasson a Strandgatentől délre az egyik ház szintjén. Az apja fivéreinek segítségével egy nagyobb lakást három kisebbre alakítottak ki, hogy a bankkölcsönt a két másik háztartás bérleti díjából fedezhessék. Mindig volt ennivalójuk, elegendő tüzelőjük, a padlót rongyszőnyegek borították,